a já, tady byli takový hlasy, že teď bys nám tu konečně mohla vysvětlit. vysvětlit. Tak já mám další přednášku, jako, pro matematiky. Hele, tak postupně, <laughs> to, skoro jakoby z toho, co se říkala na konci, by plynulo, že ta Helvinová idea, která jako padla. No, já bych možná vlastně úplně jako neřekla, to je jako zajím to je samozřejmě velmi logická otázka, tak měl ten Haldem pravdu nebo neměl, že jo. Ty se A. vždycky líbila ta jo, jako prostě tahlejnová, takže... No jasně, no, no, no, no, no, no, <laughs> no. já bych se tomu tak, já bych se tomu tak přistoupil. Uh, platí to, že, že se z, zvyšujícím, se tím, se, se zvyšujícím... Uh, Tou heterogenitou skutečně může jít k tomu, že je tam nějaký pozitivní feedback, který způsobí to, že ta populace přestane být souhradně adaptovaná, ale není tomu tak, že by se tam člověk dostal tím, že by zvyšoval ten genový tok. No, takhle to jako není. Ale což on ale vlastně jako neříkal, jo, že by to nutně být. říkal, že zadaného genového toku. Může dojít k tomu, že se tam takhle jako vlastně dojde vlastně ke, ke kumulaci nějakého. Já vlastně přesně nevím, čím je ta dynamika toho fázového přechodu vlastně hnaná. Jo, tam, je, tam prostě nějak to analyticky uchopit není úplně jednoduchý. V čem určitě pravdu neměl, je, že on tvrdil vlastně, nebo tam vůbec nezmiňuje něco jako genetický drift. A bez toho genetického driftu to jako nefunguje. No, když ta populace je uh, dostatečně velká na to, aby genetický drift nehrál žádnou roli, uh, uh, tak tam ta hranice toho druhého areálu uh, nevzniká. Aha, to je, to, tohle podle, jako jsem úplně nenahlíd, proč ten genetický drift tam je tak... Já jsem si představil prostě, že když je tam tolik těch migrantů z toho centra, kteří no. jsou jinak adaptovaní. No. Tak jo, jasně, jo, rozumím, no bude jako protože jo, proč by, proč by víc, ty ostatní vymizely vlastně. Čím víc jo. migrantů, tím jo, jako jo, samozřejmě ne. je ta, já by ta jako to vyšší, ne. že jo, a prostě postupně ta, ta jako fitness tý populace klesá, klesá až postupně doklesá jako k nulé. To jako funguje vždycky, ale otázka je prostě, kdy tam vzniká nějaký prostě ten fázový přechod, že, že najednou je ta adaptace úplně jiná a, a k tomu ten triv prostě potřeba je, no. A... Jo, protože oni musí prostě vymizet, že jo, opravdu. No tak drift dělá to, že tu, že tu klinu, že jo, tam, že ta adaptace funguje takže tam jsou nějaký prostě, že jo, změny těch generových frekvencí, že jo, který jdou teda někde od nějaký nuly, že jo, teď tam dělá nějaký bordel, že jo, až někde jdou třeba do nějaký jedničky nebo ně, do něčeho jinýho, že jo. Teď je tam spousta, který určují nějaký ty různé znaky, no a ten drift dělá to, že teda dělá pří, příkřejší ty kliny. No a občas taky ty kliny jako Prostě, když ta genetická variabilita je potom jako díky tomu driftu na té nule, tak už tam ta adaptace kontrolálně možná není. Dává to smysl? Jo, jo, akorát, že mně přijde, nestačilo by proto předpokládat v podstatě jenom to, že, že prostě se pohlibuješ v celých číslech, což je skoro to samý jako ten genetický drift, že to není, že prostě... Jo, když jsi řekla, jde k nule, no tak prostě, že když už je ta populace moc malá, tak prostě... Mře, že jo. No, to je ale něco jiného. Tyhle, tyhle populace jsou jako velký. Jo, to uh, vždycky funguje to, že čím se že jo, zvyšuje genetický tok, tak tím se zvyšuje uh, ten standing load, že jo, ten prostě ten ten ten ta cena fitness, ten genetický ten ten tím ta populace postupně ten ten ten ten ten ten to tím ti, to ti neudělá, to ti neudělá ten maximálně prostě když se tam teda mění nějaká genetická, když se tam teda mění nějaká ta nosná kapacita nebo něco, tak to může zároveň, nebo když tam prostě když ten uh, uh, gradient je třeba nějaký stoupající, že není prostě uh, line, lineární, že jo, v nějakém prostě, smyslu toho fitness, tak samozřejmě může dojít k tomu, že tam, že tam ta hranice, ta hranice tam někde jako bude. Ale není zdaleka tak ostrá, jako, jako když, když se tam do toho zapojí ten drift. Dává to smysl? Tak ano, ne, já posledně, než, než dám jenom to, ano jo, ale proč by měla být ostrá, když ten Heldej nemusel vyžadovat ostrou hranici. Ten prostě tvrdil no. o, jenom to, že Navou kraj, že ten areál se dál nešíří, protože prostě už, uh, jo, tak No jo, ale on tvrdil, ale... že se dál nešíří, i když by vlastně mohl. Jo, a to prostě jo. to, že se dá nešířit, když už tam teda nějaká haut, jako není tam nosná kapacita, no tak... Tak jako to zase je to tak jako no, překvapivý, já, já jsem, já jsem. takže v toho podlebu si myslím, že jako... Já si myslím, že ta myšlenka má pořád dvě složky, no. když jedna stoprocentně pořád platí. A to je to, že ty okraje těch areálů jsou ostřejší, než by člověk čekal nějakýma náhodnýma procesama tady bez těch, Do jako Ty hranice jsou jako ostřejší než ty maximum entropický na základě toho, že někde to má centrum. Ale to, co podle mě nemusí platit, je, že jsou opravdu dlouhodobě stabilní. Podle mě, oni se můžou trochu šoupat, nebo trochu vysílat prostě ostřejší panošku. Ale oni ty hranice budou ostřejší, než jsou hranice věcí, které vznikají v difundující molekuly manganistanu, které kápnu někam. Jo? Tak to je ten volně se rozmývající obla. Tohle to je podle mě... Jako ta část, která drží, a ta část, která drží, jako nutně nemusí, ne? So, je, máš pravdu to jsou dvě důležité dvě, věci, no. To že, ta, to, že ta hranice je ostrá a to, že ta hranice je stabilní. Ta lib... ta... V okamžiku, kdy se ovšem člověk dostane do... nebo ta dostane do situace, kde ta adaptace už není kontinuální, tak se z ní špatně dostává jako zpátky. Takový jako jednosměrný proces. A no, hlavně se přistříž na základě nějakých proběhnučních disturbancí jiných populací, které tam byly, a tak dále. To znamená, že byly opravdu No, jasně, no. Já jsem teda vždycky četl tu jeho hypotézu tak, no. že v případě, že bych tam vykopal ručně příkop mezi centrem a tou, nebo napalmem palmem tam prostě vypálil. Tak, tak by se mohl ten areál dál jako Přesně, no tak to ne. To ne teda, jo. To jako, to jako, ale je vlastně jednota ta studie na těch... Ne, to tam vysvětlí teda, Co? protože no. No, já se jednou teda souhlasím. <laughs> jo, že už jim tu adaptaci místní nekazili, nemohli no. tam přijít ty cizí, tak podle mě klidně se to může šířit dál jako... No, no, no to, je jako, to je samozřejmě interpretace, kterou, kterou jako sdílí spousta lidí, že takhle, takhle to jako bylo myšleno a takhle i ten vlastně závěr toho článku, že k bathroom takový je, že když ten prostě genový to přerušíte, tak ta další bude jednodušší. No, a jako, co vím, tak je, tam, jako, je ta studie na těch, nějakých těch rybách, ne, co to je za ryby, ne, to byly kojušky, v řece, kde to skutečně jako vypadalo, že by to tak mohlo být, ale jako rozhodně to není obecně, takhle, se člověk někam jako podívá. A ta teorie, v okamžiku, kdy necháte ten genový tok zvyšovat tu genetickou, on prostě přesně to, za co zvedne, přesně to, za co se zvýší pomocí toho genetového, nebo díky tomu genovému toku, ta, ten efektivní ekologický gradient, tak přesně o to se zvedne i ta prostě... Genetická variabilita, takže z prostě žádný ostrý limit tam nikdy nebude. Může ten efekt být tím, že když já udělám tu hranici pevnou, tak no. zamezím tom genovým tak zvýším efekt té manipulace driftu. Ale tím se to. V... Co, co, co? Ne, protože nám pořád není jasný ten myšlenkový experiment. No vlastně prostě, ne, ne, ne. Jo, Tak co, tak tam zbyde nějaký ostrůvek na tom okraji, no. který najednou se může jako začít adaptovat, teď on jako jenom re reinterpretace toho hledyna, jo? No. a tím pádem se posouvat v okus No, tak jako ta teorie prostě jako... E kterou jsem tady se snažila uh, naznačit, by říkala, že to takhle jako není. Já vím, ale proč? Já... Jo, proč? <laughs> to, je, to je velmi dobrá otázka. Proč? <laughs> ne, protože, ale ty si to nemodelovalo přeci, že tam ten ale... kávětskej to, uh, to úplně zmizí, že, jo? že ho zamezíš. To, to, to, to, to, tě... to ne, ale to je samozřejmě jako důležitý, že jo? podívat se jako, uh, jak... Uh, co se přesně děje prostě na, tom, na tom okraji toho druhého areálu, jo? když to tam prostě uh, odseknu co se jako stane a, tak, jako. a na to jsem se ani jako nekoukala, ale koukala jsem se na to v detailu, co se tam vlastně děje uh, s uh, neutrální variabilitou a vlastně proč dochází, k tomu jako, proč dochází k tomu kolapsu. A přišlo mi, že to vlastně je, je tak, že oni ty oba způsoby adaptace jsou jako lokálně stabilní a ten ten, z tou, ten způsob adaptace, kde je ta populace adaptovaná s velmi malou variabilitou jenom na to optimum, je prostě... je, je, je stabilní, pokud je tam nějaký drift, prostě globálně. Ale ukázat to matematicky je poměrně jako složitý. No. Ale je tam, je tam vidět, je tam vidět, třeba, člověk se může podívat na tom, jak se mění celá neutrální variabilita, jak tam, jak tam, jestli tam je nějaký prostě základní rozdíl v, v té velikosti sousedství nebo tak. A jako obecně, um, já jsem se v tom ztratila. A prostě jenom jako, možná to fakt nefunguje, ale jenom, že by člověk potřeboval nějakou intuici, proč. Jo, prostě vy, vy, vy, tímhle, tím, tímhle izolací by prostě vyvstala populace, která bude prostě malá, že jo, a proč no ta se nebude šířit dál? Já bych možná no. si odpověděl. Co oni? <laughs> no, no, no, no, povídaj, no? Možná, že je to proto, že v tom našem původním jako myšlenkovém experimentu my tam máme jednu, jeden předpoklad, že na tom okraji toho areálu už budou ty populace vlastně tak říct, že když tam přicházejí ty geny, ty alely nebo někaď od, od jiných, tak to můžou hodně silně pokazit. Jo, ale je možné, to, že jsou tam tak ty ty populace to není samo sebou. To už je, to je prostě tím velkým tlakem toho prostředí, který je úplně jiný. A je možné, že kdyby tam přicházely ty alely, teda z toho centra, ale, a tak by, tak, tak by ten jejich přínos celkový byl vlastně pozitivní. Jo, že by prostě, když to zamezi, tak ve skutečnosti by se ten areál ještě zmenšil, protože prostě by tam nepřicházely ty, ty novinky vlastně, nebo prostě to, co vymizí normálně tím, tím driftem, tak už by tam ne, kontinuálně nepřicházelo odněkač od, od jinů. Takže by vlastně na to ta po, místní populace tratila a mizela by. Ale samozřejmě nevím, jestli tohle je, jestli tohle je ta příčina, jako jo? Ale ne. No, no, Můžete, má... jako že nedává vlastně smysl dívat z pohledu druhu, který má nějakou fitness, jako že je adaptovaný na optimu a vůbec se nějak jako rozlízá, prostě to jsou takové jako různé kopečky, pod prostě subvarianty může být to úplně dokonale spojitý, ale si prostě když si jako kernel density estimation, prostě sečtu spoustu jako kopečků, který má centru každý jinde, tak to toho mám obrovský kopec. Ne? A teď ta věc, která je u kraje, a celý ten kraj, je subpopulace, která má optimum poblíž toho, středu toho prostředí, kde se vyskytuje. To znamená, oni, když jim tam z toho centra, když je tam jako trošku jiný prostředí, tak když jim tam lezlo. Tak oni jsou na něj hůř adaptovaní a zase tak dobře jim tam nepřežívají a zase tak moc jim to nekazejí. Prostě to jsou takové kopečky, kterými popisujeme jako jeden druh, ale ta genetická variabilita koresponduje s tou klinální variabilitou toho prostředí. Když si člověk prostě vezme lacky, tak ty úplně bez problémů souvislou variabilitou pokryjou prostě ring z celou severní hemisféru a pak už přes ten Atlantik se jako nepotkají. Že? Tak to je ono, oni prostě. Takhle by se mohlo šířit úplně cokoliv kamkoliv, když to tam nezarazí ten další druh, protože vždycky ta lokální subpopulace je na ty svoje subpodmínky prostě adaptovaná nejlíp. Ne? To znamená, jo, a, prostě, a ještě když tam člověk vezme jako fluktuaci v tom čase, že jo. Vlastně oni vzájemně můžou těšit z toho, že to prostředí fluktuje a dá se to doplnit populací z toho sousedního čtverečku, mně to jako tohle dává smysl, nebo jako kom kompozice těch věcí, co tady zazněly. Ale tímhle jako vysvětluješ něco trošku jiného, no. že Já si po souhlasuji, že to může být, ale tím vysvětluješ to, proč teda není vlastně problém být na tom okraji, že jo. No, proto no. není problém být na tom okraji a proto nic nevyřeší. Překopání nebo přenapalování. toho areálu, to, to, to je protože to. Oni tam jsou na to adaptovaní, nejsou tam kudáčci, prostě zase ta představa je zase dobrý, areálu bývají jiný organizmy Ale to neznamená, že oni na to pokraji trpějí. Oni tam vychytávají frekvenčně právě méně často tu Nikola, mají tam lidi úplně stejně dobře. Prostě, jo? Každý stejný jedinec, ne ten druh, každý ten jedinec tam je, má stejně je, dobře. Jasně, ale. Uh... Ty tím jako úplně přehazuješ tu otázku, protože ta otázka byla, jak to, že se udržují stabilně ty okraje a jo? A... No, protože si vyměňujou, to, to, protože my na to koukáme z pohledu, který předpokládá, že i ty subkopečky jsou distribuované, že jsou velmi ale ty nemusí být. Ty vytváří ty dlaždice, prostě. To já nevím, ne? Já myslím, že to je jako fakt, že je uhlul otázky, jo? Jako... No, prostě otázka byla opravdu, jak to, že se udržují stabilní e, hranice areálu a mně to furt přijde, že... Já, já, já, já s tebou souhlasím, že to není jako jednoduchý a jako matematický by člověk vlastně ukázat, že e, jaký jsou přesně ty podmínky pro to, že už tam nemůže vznikat klinální variabilita. Jako kdyby, kdyby člověk byl schopen ukázat prostě tohle... Explicitně tak je to jako vyřešeno, jenomže to není žádná jako sramda. Jo? prostě prostorovej bránčník proces, nebo či co, jako není, to, není to úplně jako jednoduché. Znamená, že to celé jako je v zásadě o máchání rukama a, no, jasně, a, o, a, o, a, o, a prostě... Pokud ta... existuje kliminální variabilita, to znamená, že se lokálně adaptovat dá. a tím pádem pak je ta otázka, teda, když dá, tak proč, proč ne dál? Že? Jako da, dá se ukázat, že obě ty adaptace, jsou lokálně stabilní. Dá se ukázat, že ta, která nemá tu variabilitu, tak je samozřejmě má lokálně vyšší hustotu, protože tam není ten kost, že ty variability. To se samozřejmě všechno ukázat dá. Dá se ukázat dynamicky, jak ten, jak ten kolaps postupuje z těch krajů dov, dovnitř, naopak. Jako to je možná docela jako vhodný. Jo, že vlastně člověk, jako když se podívá na dynamiku té simulace, tak ta. Já na to mám takový, jako pěkný obrázek, a vlastně to dokonce vypadá tak, že, ta, že to procento té populace, která nemá tu klidání, to prostě roste směrem směrem těm krajům, no, to není nějaký jako, není to samozřejmě všude stejný, že to je dvourozměrný prostě problém. A jak jste kolem toho, jak je, jak je člověk kolem toho, kolem, kolem té hranice, tak najednou začne růst to procento těch toho habitatu, kde ta kde ta populace je adaptovaná jenom, jenom lokálně. A já si myslím, že to je, že to je prostě nejspíš tam je roli, že ta lokální hustota je vyšší, ale je taky možný, že, vlastně ten, že ten rozdíl je relativně jako malý a že to je opravdu jenom o nějaký intuici, už člověk vysvětlí, proč tam ta klina už nemůže být, jo. A proč tam jako vysvětlit, proč ta klenávní variabilita není prostě stabilní? od nějakého treftu, to já to nemám pro intuici teda. já tam těžím z toho grafu, který tam byl, že to je jako VTDD, protože tam ta populace, a pak najednou, že to i tady za tou čárou, kde prostě ta fenotypová variabilita já mám, já mám lepší kráv, ale který bychom mohli diskutovat, který znavá měla tak, takový, jako na diskutování dobrý, že mi tady podaří tady se tady nějak z toho vybabrat, ale možná nepodaří, No to se mnou totiž vůbec nemluví. Ehh. Možná mezi tím, jestli někdo ještě... Tak Petře. No. Um, malej ten nejvrhu, a je veliký genetický drift, tak proč klesá genová variabilita? Já si to představuji jako, že tam je nějaká náhodná procházka, čím víc na nějaký procházek, který jsou diskrétně oddělený a nebo znovu tu otázku, pomalej. Proč, proč roste genová, proč roste ta variabilita, když se sníží, když se zvýší drift a sníží se ta, no, no, ta, ta disperze? mezi. To tím. jsem určitě neříkala, že roste genetická variabilita, když se sníží… Neptunomapa, proč klesá? Proč klesá varobitel, když, když se zvýší drift? No. protože je prostě random sampling, že jo, když máš, když máš prostě pytlík s fazolkama. Prostě ten drift. A čím um, je ten pytlík s těma fazolkama menší, tak tím dřív ty fazolky budou jenom jedné barvy. Ten drift tu, tu máže tu variabilitu, že jo. A v prostoru to dělá ty kliny samozřejmě jako příkřejší prostě, jakoby na moru prostě neomezeně, takže čím víc dáš na hodnou trokázku, tím se zvyšuje variance prostě. Jo, jo, ty myslíš, ty myslíš jako, jako, jako, přes, jako, že v každém to areálu to bude něco jiné, no to jo, ale lokálně je to jako nižší. Jo, to samozřejmě, že každý ten, každej ten, to jako platí, jo, to je. Takže lokálně a globálně. Lokálně, tyhle všechno jsou lokální. A může být to Jo ten může ten, ten prostě těle těch jo jako, těch, Miniv populací adaptovaných, každý na nějaký prostředí, tam může být nekonečně mnoho. A samozřejmě všechny dohromady můžou mít obrovskou variabilitu. To je jako jo, to je jako máš pravdu. Jo, jo, jo. A lokálně ta variabilita jde k nule, vždycky, vždycky jako lokálně. Že, což je jedna, že celé tenhleta, celá tato teorie vlastně pracuje s tím, že všechno, co člověk potřebuje vědět, je nějaká, prostě je, to, je ta dynamika v rozmezí toho prostě té velikosti toho sousedství, těch prostě pár těch vzdáleností toho odhadnutý, odhadnutý migrace na generacit a sam, sam, samozřejmě to funguje jenom, když ten, uh, no to vlastně není úplně pravda, ale ta teorie je napsaná, že funguje jenom na difuzní migraci, ale kou, koukala jsem se i na nějaký prostě long range a ono to jako funguje furt docela dobře jako s tím. Ještě jedno? Já mám teď opravdu jenom otázky potom k předmýšlení určitě si zkoušela jako jak je to, když, když je to víc znaků, ve kterých, tam, ve kterých tam vzniká ten. A když je to mín, co, co je, Jakým směrem to posunuje, to, když stoupá počet těch dimenzí, vlastně, kterých se to. Dimenze jsou? Demence jsou důležitý, pokud je tam nějaká prostě, pokud je tam nějaký prostě fixní trade-off nebo nějaký prostě kovariance. A pokud tam nejsou, tak je to jako jedno, že to znak, který je důležitý, je teda, fit, je teda ta fitness. Hmm. To byl první, první otázka, druhá podobná. Jak je to, když, když je tam, když je tam neada, neaditivní jako příspěvky těch jednotlivých jako znaků na tu fitness? Jo, když jsou tam nějaké interakce typu epistáze nebo něco takového, já vím, že v těch populačních modelech... Ale předpokládám, že, že... Jako bylo to tam není, nebo je to všechno se prostě jako aditivní. Je to všechno... Uh, jako ten ten je additivní. Uh. Takže stačí i aditivita k tomu, aby to dělalo takovýhle... takovýhle co mě na tom je jako zajímavé, je, že to ani nezávislí nějak zvlášť tý velikosti té velikosti té selekce, což mě jako vedlo k tomu, že jsem se v zásadě jsem se tý genetický architektuře zase jako nevěnovala. Když ti víde, že uh, selekce je v zásadě nedůležitá, no, tak to nevypadá, že to je úplně jako plodný směr. Uh, ale samozřejmě uh, koukala jsem se na... Uh, nějaké rozšíření, kde třeba i vznikají kliny, které jdou v protisměru. Nějaké a, to je, a je to úplně jedno. To se to v zásadě jako stejně. Teď tam můžou vznikat i Prostě když máš aditivní systém, jenom prostě náhodně, že tam nějaký třeba exponenciální rozdělení těch efektů, tak je potřeba to dekompenzovat, že jo, občas, a prostě se tam zafixuje klina, která jde opačně a je to jako fuk. To, ten, ten systém prostě se, dokonce ty obrázky, ty poslední, co jsem ukazovala, tak ty tam takovýhle klidně, klidně mít jako můžou. Lukáši. My za prvé, jestli by to takhle fungovalo, kdyby, ne kdyby to bylo jako poligenní kontrola těch adaptací a byl by tam nějaký threshold. A bylo by to nějak jednoduše, geneticky kontrolované, jako přežití mínus 5 stupňů, jo, a to máš pro tu ale nebo nemáš. Je to, nemusí být jako úplně spojitý gradient, ale může to být jako úplně jedno... No, a když je zbarvený, tak tam ta hranice bude automaticky, ne? Prosím. Když je jako ten, ten gradient... Jako samozřejmě to funguje, když je ten gradient nějaký jako příkraj, to je jako... To je jako v zásadě jedno, jo. a když máš nějaký bolsterou no, prostě změnu... By, pak by skolabovala ta osa X na prostě jenom 0,1 fitness a pak je to vlastně všechno jinak, jo? No dobře, ale když už ta fitness a tak ta jako je prostě z definice, že? No, ale že takové příklady můžou, ne? Že prostě no. lokální adaptace, prostě úplně jednoduše... To jo, ale to pak víš, proč tam ten god a areál končí, ne? Hmm. Model. Hmm. No a s tím souvisíte... Ne, ne, ale... to já, já, já moc, nerozumím tý otázce, určitě, jako, to je určitě, je strašně, jako, hrozně chytrý, ale mě to, jako, nedochá... Prostě, když máš 0,1, takže no. to prostě někde mrtvý, na no, tak je to, mrtvý, jako, to ne modelovat. No, ne, mrtvé, ale, jako, jedna, <laughs> vysoká fitness v jednom, yeah. prostředí, který, ten gradient by se rozsekal jako, geneticky by tam byly, jako, dvě mm -hmm. adaptace, že jo, jedna na teplou vodu, studenou, a teplá je od... 15 dál, jo. No, jo, a teď nějaká, nějaká izoflína, no. která to jako střelí a prostě může být takhle jako jednoduchá genetická, určitě. Ty jsi uvažovala jenom jako, že prostě je, je nebo, nebo umře, ale jsou dvě. Jo jo, jo, jo, rozumím, rozumím. No v zásadě tak záleží na tom, jaký je, jak je ten rozměr vzhledem k tomu, jako vzhledem k v vzdálenosti, který se většinou ty, jako ty rozměry po, pohybujou přes jednu generaci, že buď to se to dá nebo anebo teda nedá. A, a samozřejmě jako, Dokonce můj, jeden, můj kolega se kou, koukal na to, jak to jako funguje, když jsou tam nějaké jako zubaté schody a něco moc zajímavého jako z toho nevyšlo. Já jsem, koukala, já jsem koukala na schody v nosní kapacitě děkuju, a tam mi vyšlo, že když máš jednorozměrný habitat, tak je to docela jako potenciálně důležitý jako zdroj prostě různých kolapsů. Ale jakmile je to dvourozměrný, tak oni se tam nějak jako najdou. Už to jako nevyšlo nějak jako zmaj, zajímavý, no, nějaký díry. Ale možná, jak jsem ty díry, prostě měla udělat větší. No a pak ještě, abych si to vyjasnil takové tvoje jako doporučení, že bychom se měli přivést uh, 50 cíčků z Řecka a Češka. <laughs> kdyby na tom byli jako dobře, jo? Tak já přemýšlím o tom, kdyby kdy to jako platil. Že to je asi jako velmi specifický příklad právě proto, že potřebuješ jako gradient té, té fitness, gradient prostředí a poligeně podmíněný znak a nejsou tam jako ty demografické aspekty, jako inbreedingu a takové věci, jo? Inbreeding prostě... e tady samozřejmě není, ale inbreeding e naopak by byl, by říkal, že je ty síčky, že z toho řecka no, jako právě, přivíst. tak je dobrý vozit. Ale, pokud je ale... je inbreeding a pokud je to lokální adaptace, ale jiného typu, tak není dobrý vozit. Není tady samozřejmě žádná tvrdá jako epistáze, no, to jako není, no. Hmm. Uh, to, um... Takže nějaký obecný závěr jako vozit nebo nevozit <laughs> z toho? No já bych nevědala. teda rozhodně nevozila prostě z oblastí, které jsou tak daleko, že se, že se jako nevídaj, že jo, to jako asi jako obecně prostě z Maďarská jo. jo a Řecká ne, no, <laughs> ale um, se <laughs> taky záleží, co máš za, za organizmovat, jak, jaký má prostě rostl uh, migrace síček, ale <laughs> tak nějak, ale to, to, to teda rozhodně nejsem sama, že jo, to teďko řeší spousta lidí, co budeme dělat s tím, že se nám ty druhy, kteří se dřív nepotkávali, prostě potkávají a mixují, že to byla ta přenáška? i na jich se budou docela pěkná, že nás tam byl. A uh, halt, jako by jsme se asi na to měli zvyknout, že byl ten závěr. že prostě, <laughs> jako, že prostě, střílet, prostě ty jako, střílet všechny ty prostě jako hybridy je jako, úplně jako nesmyslný. Mocný. No. Mocný, že jasný, že... Já ty jsi ještě chtěl něco? No já jsem jenom chtěl říct, že to, je tady říkal, o, o tých, prostě ano ne, jako to, to tak vysvětluješ vlastně, ten model by vysvětloval to samý, co teda chtěl udělat ten Haldane, ale na úplně v základě něčeho úplně jiného, že prostě by to mohlo být tam, kde se těch, těch klínů tam může být hodně, prostě v určitých místech, když jeden ten znak dojde na to, k tomu, že už prostě právě, je to neživota schopný, tak tam se to zastaví. Takže taky to vysvětluje, proč teda jsou areály a proč teda jako nemáme... Jako, proč ten areál je přes celou planetu, proč jsou to vždycky červený jako fleky, a vysvětlí to taky, ale tohle bylo heštší, to bylo takový rafinovanější, tohle vysvětlení. Ale tam... ale co je vysvětleně, to, to by tak drálo, aby tam zapadli, ta ale prostě, která by jsme udále trénovanou nezvíta vidět, aby se naučili hrznout, prostě, my jsme se naučili týkter do vesmíru, tak jako to. No ale ještě ale tady je to, jo? se to jako naučili a exat No a za hodně dlouho. Za no, dlouho no. No. no. samozřejmě otázka, pan... kterou já mám tady na Davida je, co, co když by tohle platilo, tak co to má jako za efekty na, mak na makroekologii jako? A jako <laughs> ono s těma areálama je to prostě docela zá zásadní, že jo, jako jak ty, ty jo, jakoby ty hranice jsou udržované. To znamená Jenže já furt ne, ne, to neumím před... Ty si myslíš, že to je jako špatně, jo? Jako možný to je Ne, prostě, dokud proto nebudu mít dobrou intuici, tak... Jako další, další jako důvod, prostě myslím, že by to mohlo být, jako, jako skutečně, že vlastně by to hezky vysvětovalo, proč, proč by mohly být areály fragmentovaný na krajích i jako z jiných než demografických důvodů. Jo, že to je, jako, to je prostě jako, jako jasná predikce z toho, že by to tak jako vypadat tím mělo. A asi by bylo dobré se na to prostě jako podívat. Korát. problém v tom je, že samozřejmě jako fragmentovaný je něco a kvůli tomu je fragmentovaný spousta jiných věcí a ty potřebuješ najít to první něco, že jo, který je fragmentovaný, což není úplně jako jednoduchý. Tak, Arnoš, teďko já, já se já mluvám, já jsem trošku těžko, teď těžko, těžko párnej teď kontakt se, nesetku, asi ptám na úplnou blbost, ale ne. já jsem z toho úplného úvodu měl pocit, že na tu plasticitu, jak, jako ten areál, jak se jako přizpůsobuje, jak je schopný se shiftnout k té to hraje velkou roli to, jak je ta subpopulace, která je zrovna jako adaptovaná na ty podmínky, ke kterým se to jako celý posunuje, jak je schopná se rychle jako, jako namnožit, jak prostě nějaká ten rate, ty such populace nebo to, to genom, že jo. A pak se mi to ale z těch dalších úvah úplně vytratilo. Například, když tam byl ten graf, kde jako s rostoucí heterogenitou prostředí se zvyšovala ta hranice tej stability, toho areálu, kdy jako pod ní ten areál jako kolaboval a nad ní jako byl schopný se, se dál šířit tak si dokážu představit, že s tím grafem by e, ta různá rychlost množení té subpopulaci versus rychlost změny toho prostředí e, dost zamávala, protože prostě v jednom okamžiku, kdyby, kdyby tady ty rychlosti nebyly jako ní tak jak by se to dostalo pod tu zelenou čáru a by ti to kolabovat, i když normálně by to rostlo. Přehlícem něco? Ne? Já jsem se asi trošku ztratila v té otázce, ale um, slide, který jsem tam možná mohla dát, uh, uh, ukazuje, že vlastně jeden těch z těch parametrů, který jsou tam jako důležitý, není tam maximální rychlost růstu populace, ta je tam vlastně jako schovaná, ale je vlastně návrat, uh, rychlost návratu tý populace k nějaký um, tý nosní kapacitě. To tam je jako důležitý parametr, který vlastně škáluje relativně uh, jak tu sílu selekce, tak, uh, tak vlastně vystupuje v těch, uh, v těch uh, efektivních uh, cenách toho uh, migrace a, a toho rozptylu a tak. Ale je, on je tam jako schovaný. A ty jsi říkala něco, něco jiného teďko? Měli, že, jako, že měli všechny na té jako jak, jak to dopadne, že, že, že se s tohle na nebo i, i jako... Hmm. Hele, možná, Jitko, řekni, jak se mladlil, tam ta nosná kapacita prostředí. No. Ta, ta, ta se mění v prostoru podle fitness těch organismů, nebo jak to... Ne Ne, ne, ne, ne, ta nosná kapacita, ta je tam nějaká prostě jako... Eh, dobře, je nějaká prostě maximálně nosná kapacita, kam se ten organismus může dostat, když je teda perfektně adaptovaný. No. A ta kapacita, na kterou se ten organismus dostane, je pak snížená o to, jaký je tam nějaký ten uh, rozptyl, že jo? teda fenotypový v tomto případě který je vážný, ale něčím ještě jako prostě sílou to stabilizační selekce a tak. No, já jsem tam všechny tyhle věci jako nedala, protože... Ale, ale takový... jako tím pádem to je trošku, jak říkám, ne? jakože prostě vlastná kapacita odráží tu fitness, ne? Tak jako prostě, kdyby byly všechny optimálně adaptované, adapt adapt tak je nejvyšší, ale tím, že jsou... No je, to, je, tam, kouř, je tam tvrdá tak, selekce. Uh... Je, kdyby měl nějakou selekci, tak, tak samozřejmě může může může žádný může hranice druhého arálov jako nebudou, jo? To jako... To je jako... Že tam zároveň jsou ty katochy, je, je, duchář, ale zároveň to je jako tvrdá selekce. Je to jako tvrdá selekce, no, no, no, to jako je, bez tvrdý... Jako Aha, no to je ale opravdu. Bez tvrdý možná... selekce by to jako, kdyby tam vždycky vyrostly, kdyby mohly... No, každou selekci vyjde jako nikomu, proto se Aha. to taky říkal, to je jako prostě... To je opravdu to je možná hodně omezení, teda toho přístupu mě připadá. Jo. Ale je když si se udrží, ale já bych tam tohle... Jo, to mě teda vůbec že tam tom na který se lepší. Hmm, aha, no, jsem takhle schovala ty rovnice, každý si může představit, jaký, jaký rovnice chce. To je docela, to je takovej trik. A um, jakhle no, ji můžu napsat? Ty můžu, které jsou takhle důležitý, tak by měla takové věce teoreticky být robustní, ale... No ne, ta ta prostě, ta, ta průměrná fitness, jo, která ti určuje tu demografii, té populace, je určená nějakou, uh, nějakým klasickým prostě, uh, lodkavou, že RM, jedna minus N over K a pak máš ty prostě ty ceny a jednak ta cena to prostě ve fitness za za ten rozptyl prostě uh, migrační a jednak ta cena za ten rozptyl uh, genetický nebo fenotypový. Já jenom způsob, takže jedinec jako agent modelu nijak nevystupuje, když je to simulace vystupuje tam. Zde je a agent je ten druh, který je tam... Ne, ne, ne. To je skutečně individuálně jako, jo, no, to, by se tím, jako to by jako nešlo, jo, protože to je to, to je prostě to, to jako poligenní model, kde prostě tam není žádný, Linkage se nic z takového, je tam drift, to se jako nedá napsat. To Počkej, ale ale to já si myslím, že když ten drift ty dva přes nějaký jako opakovaný binomický rozložení a že zároveň mm -hmm. tu přichází kost za tu varianci, tak jsem si právě to představil, že to je dlaždice a něj druh má nějaký spolej, jo, no, jako. Není no, jasný, že platí kost za tu to, Je to udělaný tak, že je nějaký individuální, nějaký prostě agent-based model, který vlastně je napsaný tak, aby souhlasil s těma um, uh, paracinální, definiciální úrovnicama, které jsem vám stejně, stejně neukázala, které právě jsou na té úrovni té populace a jak se mění ten, uh, ten znak. A, a to znamená, že v každé generaci já si vám prostě podívám se, jakou, má, jakou mají všichni ty jedinci v té dané fitness. Udělám si nějaký, a, a, každá ta, každý ten jedinec, řekněme, hry hermafroditi, tak má po asanu množství potomků s průměrem daný jeho fitness a, a partner e, rekombinační se vybírá opět e, proporčně k fitness. Takže jako, no takže si myslím, tak. si není to nějakou, to se toho typu, jak jsem si to A jak jsi jak, jak, jak, jak, jak chtěl ještě jako tvrdší? No já jsem si myslel, že tři, No, ne, to já jsem myslel, že tvrdší, To není relativní, pro nějaký muskolefik. Dnes já mám potomky, ale já jsem myslel, že tvrdý prostě je, že mám tam ty jedince a teď si řekl, tady je nějaký trežmo, vzdálenosti od Optima, tyma, všechny zabiju a ty ne. ostatní... Ne, ne, ne, ne, ne, ne, truncation, ne, ne, ne, tvrdá ve smyslu, že ta, ta nosná kapacita, ke který se ten drog může dostat, je prostě funkcí toho, Uh, kolik je tam, jak, jaké je tam rostil a tak jo, to není prostě, jo, je se tím no, jako mění. A není to, není to žádná nějaká prostě ne, tak takhle. Jako, jako, no tak jako tvrdá no, ve smyslu, ve smyslu prostě křesťanská nebo prostě velas, ty, ty, ty Ne, ty tvrdá ty... selekce je opravdu ta, že prostě buď přežiješ nebo přežiješ, jo. Že nezáleží děl... na tom, ty jsou se Ano, že nezáleží na těch ostatních. Ne, ne, ne, ne, ne, no. No dobře, tak jako v mém, v mém pojetí, že jo, jako měkká znamená, že jo, prostě vybírám teda jako, pro, jako prostě caren kapacity je daná, prostě, jo, to je fixní a vybírám teda uh, v závislosti na tom, jaký je fitness. No a v tomhle, tady prostě tvrdá říkám proto, že kolik těch jedinců vybírám, je zároveň funkcí toho, uh, je efektivně potom funkcí toho, jaká je průměrná fitness té populaci. No že to není prostě že Rozumím, mám ten vejsámblek, mám 100krát. Je to štála, že nevyberu vždycky 60, ale když tam promou samých cípací. Jasně, taky vyberu na 20. 60. Rozumím. No, no, no, to je jako nějaká v smyslu, jak vyblasko není to úplně tvrtá todle. 35, a 30, já jsem si jako se si představoval, že to mále a ty fakty, jakože tvrdíš, ale ty tam nejsou, to moho, že tam je v pohodě. To je krásný. Tak dobrý. Tak. Tomé spadl mikrofon za srdce. <laughs> No. Aha, to bylo moc dobré. Děkuji. Eh, sofistikovaný, sympatický, jednoduchý, eh, s rozumem, pochopitelný přístup. U je Bedingtonovy no. model Ukrajiny, který děláme z veterináři, z botaniky a na čistém prostředí, což je Pítora Sklonomá bystřice a podobná máme samozřejmě Genetické populační studie jako preventivní program pro děti a pro studenty. Pozor, to se hodí. Já to jenom nemám šanci, ale v roce 1989 profesor Matolin formuloval letecký přístup k stabilním izotopům ural thorium drasli, staré a nové zátěže v České republice. A potom geofarmakologi veterinárními a s lidmi z České jihočeské univerzity jsme dělali četné studie. Já nemám šanci vás potravovat ale chtěl jsem poprosit o literaturu, přitlanu, poněvadž my máme dost věci, kam tohle, co se tak říkala, se nám velmi líbí a chtěl bych teda říct, že jsem pracoval jako dětský neurolog v Londýně a chtěl jsem emigrovat do slučka, což jsem udělal se Já prosím vás jenom chci velikým prosíkem, abyste mi. Citováme, víte, jako... To určitě mohu, ale samozřejmě ty interpretace jsou takové, jak tady slyšíme, jako neúplně jednoduché. Je a ještě závěr, ještě a... otázky, třeba biomarkery, stabilních izotopů, uracionů, kraštík a na nich ty klinické fázy uranatórium nebo jenom ještě Ale k tomu, k tomu se teda váže uh, věc jako em, em, em, em, empiricky teda, jako, co se o tom ví jako empiricky teda, jako no, prostě, to je dobrá jo, otázka. Protože <laughs> uh, přece jenom... Uh, je to, Mně to už teda jako nefunguje, já nebo vůbec nemůžu klikat, jo? On to jako chcíplo, ale, ale jako, co jsem, jenom můj kolega uh, Jason Sexton, právě co dělal poslední review, tak ukázal, že to většinou Vlastně, že tam většinou ten swamping jako není, by tam, tam není? ten, ten, že ten že prostě, když se podívá na ty studie, takže to nevypadá, že by prostě ve většině studií byl ten přehlucovací efekt toho genome toku, že to tak jako někdy jako, když je, ale jsem to zase ukazovala, to jsem možná byla ještě strašně rychlá. a já si fakt tam jako neťuknu, jo, on to nějaký fakt jako chcíplý. Snále bych to vypojila a zase zapojila. Um, jo, jo, uh, oni koukali, teď nevím, na kolik studií, jo, on to, no jo, tak moc, no. Tak já už no, můžu ťukat, ale vy zase ne, nic to, nevidíte, už to, no. Už to, máš, už to, uh, už to nabíhám. Ale stejně nic nevidíme. No, je to článek od Kotlera, blablabla, bla, bla, uh, sexna. Je že tak jenom vysvětli, co tam měřili, teda. Měřili tam nějaký markry, jo a měli prostě rozlišený ty zevnitř a napoleféry a zjistili, že jo, něco takového. No tohle je, tohle je jako review, jo, takže je to prostě, je, je, říkám, že je prostě málo evidence, že, že prostě genetický tok snižuje fitness na hranicích druhových areálů. Samozřejmě standardní, jako nejlepší, jako, jak to měřit, je, že, to, že prostě to fakt jako přehradíš a koukáš, co se děje a takových studií je jako strašně málo, si myslím, no. A myslím si, že to, uh, že to prostě občas vychází, občas nevychází. Mám prostě studie s obou, s obou směru. jakým způsobem udělat nějaký review, který není vůbec jako vychýlený. Jako není, to, není tam žádný kon kon koncezus. Občas je to tak, občas, občas je to jinak. No. Což jako nakonec i dává smysl. Já si samozřejmě dokážu představit, že ne všechny organismy se chovají přesně podle mých modelů. <laughs> Já bych teď trošku za zastoupil kolegu frintu, který tady pan je fut, jeden, a zeptal bych se, pozornil na jeden jev, na který on upozorňuje dlouho. Že teda ve skutečnosti ta lokální, lokální adaptovanost nebude asi tak jako zásadní, nebo nebude tam ten problém jako tvrdě v těch genech, protože úplně stejný zvíře může žít v z v Iránu na poušti a pak udělá. Jako lokální populaci prostě málem možným lesem. Že ve skutečnosti prostě, by ten problém byl opravdu v tom, že lokálně a zvířeti To znamená, to ještě sebe ještěrky asi nebo něco nadhodního. Jakože ve skutečnosti, když, když, to není, když tam není ten problém s tím, že, že u to kazí někdo lokálně adaptovaný, na, na tu poušť a opravdu ho přeneseme někam, tak on se tam docela dobře zadaptuje. Takže to vypadá, že opravdu ten haldin si všiml něčemu co je docela zásadní, že problém na to adaptovat se dobře, se přizpůsobit nějakému lokálnímu prostředí, není teda v tom, že by to přes ty geny, přes ty alely, který už třeba ten, ten druh má, že by to nešlo, ale že mu to něco kazí. No, jako, možný to je, no, možný. Jako, prostě, myslím, že by se dal tvrdit úplně klidně přesný opak No, já neříkám, že to je úplně nesmysl, ale prostě, jako, úplně přesný opak by byl docela dobře obhajitelný, jo, takže... Například Jo, Jo, jo, jo, to rozhodně, jo je ty prostředí prostředí. Ne, právě, že ne, vůbec ne. To je prostě podobné. To, to pod, ano, podobné, no. Já no, se chci zeptat, jak moc no. je tam důležité předpoklad, že musí ta populační denzita klesat u těch pokreditových areálu. Protože to je přece jen Tak ten tam, tam není? Na tom obrázku tam je, ale na tom prvním potom je atomická. A hledku se dostat na nějaký e, obrázek, možná možná vhodnější. Tak to možná hodím ten svůj článek. E. Tak to nevěděte, jestli to není kde. Já jsem to tam bylo na tom haleném obrázku. Všechny já to na o obrázku. No já jsem chtěla jako jako, to já samozřejmě haleného obrázku se tam nedám, ale. To je ta nová idea byla taková, že ta asymetrie je tam jako nutná, že jo? Prostě bez toho asymetrického toku. E, bez toho asymetrického toku ta hypotéza jako, ne, jako neplatí. Že? Ta začíná to malou asymetrií a ta hypotéza je taková, že prostě z malý asymetrie nutně musí vznikat v zásadě větší, větší a větší a větší a větší a větší asymetrie a že to způsobí prostě někde v zásadě arbitrárně hranici areálu, která je ale potom, když už tam jednou je, prostě stabilní. Jo, protože my jsme se tady podívali asi na zhruba nebo jako, už pětset, to se nejprvejíc na rozšíření v celé Evropě a zhruba e, půl milionu jako lokální. No. A není tam vůbec žádný vztah mezi ani jako poplačným denzitou a e, vzdáleností to, který areál nebo od která ani žádný, jakoby, mezi populační denzitou a možnosti těch představí. Teď, teď, jsem, teď, tam, teď jsem neslušela záměr. Já myslím, že to je nějak relevantní. My jsme se těžké pojívali na zlouba věce v rostliných dům. No. Napříš celou odrobu v ránci světo areálu pročili dům a koukali jsme se, jaká je populační densita od centra, jako kokorek. No. A potom jsme se dívali, jak souvisí populační densita, jakoby z pochodnosti toho, ze vzálenosti od tého, jakoby, jakoby nějakou pozemí, jako děky. A ten star jsme tam ne No a jak definuješ, která je ta dobrá línka? Pardon. Jak se jak, jak, jak, jak měříš tu míru adaptace? No, já nemím říkám, že tam ten obrázek je jako tam prostě jako to jsme tam nenašli, tam prostě t, že by takhle to klesalo prostě po kraji, byla jako nižší denzita. To no. jsme nenašli. A a co, a co jste našli? No, to prostě neumožňuje se když že vzdálenost ale říkám, že... tak, tak někde to končí, že to, to končí příkřejc nebo pozovolně? Ano, takhle to je prostě, že tam není No to je ale dobře, to je to, co říkám já. Bych, já bych to ukázala, ale... Nějak ale to tady... třeba na ptácích tohle se velmi intenzivně že jo, dělalo a e, e, není tam vztah s tím středem areálu, ale je to často jako... Prostě to je tím, že ten okraj je úplně tvrdej, to znamená, on to, on to, on je jakoby, ono to vyznívá na tu jednu stranu a na tu druhou stranu to nevyznívá, protože tam je třeba břeh moře. No. Jo? Ale to, ne, to, ne, to není nic proti tomu modelu, to jenom říká, že některé okraje areálu jsou dané prostě úplně něčím tvrdým a tím pádem tam samozřejmě tenhle efekt není, ale na druhou stranu to může být, jo. Když tam ale není ta tvrdá variéra, tak jako by tam tam jsou ty já, jako často jo, prostě, no. A ah, ty rostliny jsou zase proto milí, no, že na práce třásně podívat na hlubší který tam podívat, ale taky ty zdomácí dodo věnují. Právě jako závěr té teorie je takový, že by vlastně, že člověk nečeká vlastně ten pozvolný, ten pozvolnej, uh, pokles, jo? že člověk čeká, že samozřejmě, pokud se to ten něco musí způsobit ten, ten jako přeskok, že z jednoho toho, z jednoho toho režimu do druhého. to znamená, že řekněme, že to je tím, že se tam příkřejší a příkřejší ten, ten gradient toho prostředí, což může být přímo tím gradientem, nebo že se zvětšuje dispersal, no tam by to vlastně nešlo. Musí být to přímo tím gradientem, anebo to taky může být tím, že se snižuje nosná kapacita trošičku a tím, tím, tím, že se to přehoupne. Znamená, že když Uh, bez toho, že by tam byl nějaký draf, by tak nosná kapacita vypadala a Tohle je zrovna geckáta. Uh, ne, ne, ne, to je dobrý. To Kdyby to to ta, nosná, ta uh, populační densita by vypadala takhle, tak tím, že je tam uh, tím, že ten vlast, Tím, že ta populace přestane být adaptovaná. Tady vlastně z těch okrajů tak najednou to spadne prostě z vysokých hodnoty na nulu. Takže to je jako to mě moc těší, no, to mi, to, to mi pošli. <laughs> a, a to znamená, že ta predikce skutečně taková, že by, že by, tam, že by ten pozvolný pokles být jako neměl. Jo, že, že prostě nějaké jako abundant centrum, no možná, možná ne. A, roz, a roz, rozhodně jako tato teorie jako nepredikuje nějaký abundant centrum, naopak predikuje to, že to prostě zhruba jako plochý a pak to najednou spadne. Jo, a jak to, právě jste, já jsem se snažila nějak jako vymyslet, proč to vlastně jako padá. A není to úplně jednoduché. To mě možná zajímalo, na to, co si, si bys mít nějaké jako návrhy na to, jak to třeba mít analyticky já, uchopit. já Jenom k tomu dodám, to je taková technická věc, ale ta tam teda s tím i Že v okamžiku, kdy denzity sice nepadají, ale začne se to fragmentovat, tak samozřejmě, že jo, denzita, když ji měříš v dostatečně velkém měřítku, tak ta fragment, fragmentace ji jako snižuje. Jo, takže jako jde o to, že nevíme, co je to ta denzita vlastně, jo, protože fragmentace tam být může a fragmentace se určitém, při určitém měření chová jako snížení denzity. Prostě. prostě. No, otázka samozřejmě je, jestli potom ty fragmentované areály, jsou, jak moc jsou stabilní nebo nejsou, že jo, to ano. pak záleží, ano. že v těch stabilní jsou, protože já předpokládám, což je poměrně velký omezení, že v tom druhým rozměru se nic jako nemění. Znamená, že já můžu mít arbitrálně velké no. populace a ty by to jako stabilizuje. A když se věci měnějí prostě ze všema rozměrama, no tak ty fragmentované populace jsou jako potenciálně poměrně malý a pak samozřejmě jako nejsou úplně jako stabilní. No. To asi dává smysl demograficky. Tak, tím jsme se dostali už do takových technických věcí, které. No, bylo mohla probrat v hospodě, takže ještě jednou děkujeme.